З іншого боку, вона відчувала, що щось не так. Вони не такі, як інші люди. Вони тут чужі і, напевне, погані. Вовка, син тітки Наташі і військового дядька, коли хотів дражнитися, глузував. А ти – дочка ворогів народу. Це звучало дуже образливо, хоч і незрозуміло. Тітка Наташа, яка нібито дуже любила розмовляти із Софійкою, часто розпитувала, цікавилася, хто у них буває, про що розмовляють, яких пісень співають, Водночас не дозволяла вовці бавитися з нею. І з Славчиком і з Яринкою. Також називала їх дітьми ворогів народу. Софійка не могла збагнути своєю дитячою голівкою, хто ж вони такі ці, вороги народу. З невластивою дітям логікою розмірковувала приблизно отак. Народ – це всі люди, а вороги народу – це ті, хто проти людей. Це погані, найгірші люди у світі. А найгірші люди, за її класифікацією, чекісти. Це вони катували її мамусю і татка. Але ж мама і татко не чекісти, навпаки, вони проти чекістів. Отож, чекісти – це Вовка, тітка Наташа і ото їхній дядько в погонах. Знову розмістивши все по поличках, одного разу на дошкульне вовчине дочка ворогів Софійка відповіла – А ти – чекіст? І аж заплющила очі з переляку. «Це ж, напевно, найгіркіша образа з усіх!» «А вовці байдуже! Він начебто аж задоволений!» «Так, я син Чекіста!» Та сварилися вони нечасто. Дітей у посілку було дуже мало, на пальцях перелічити. Тому хочеш, не хочеш, доводилося гратися разом, ділитися немудрими іграшками, їздити на санчатах, бавитися у сніжки. У них було одне дитинство у глибоких колимських снігах. Одне на всіх. Воно не розбирало, де діти ката, а де жертви. Діти народжувалися у покарічених неволею дівчат і хлопців рідко. Багато бездітних пар із заздрістю дивилися на щасливців, котрих Бог поблагословив дитятком. Дитина була наче остаточною ознакою звільнення, символом нового життя, поглядом у майбутнє. Та скільки клопоту завдавало немовля вчорашнім в'язням. Невлаштованість побуту, яку ще вдавалося збороти бездітній парі, звичній до нелюдських табірних умов, на молодих батьків тиснула неймовірним тягарем. Дитина потребує молока, а де його взяти мамі після табірної цинги? Молоко привозили заморожене в кругах або сухе. От мами і бовтали якісь суміші з того, що мали під рукою. Діти хворіли, потрапляли до лікарні, а там діставали дитячих інфекцій і знову колу. Коли на дворі мінус сорок, скільки в хаті не пали, добре не нагрієш. А малята, вони мають дивовижну здатність розкриватися вночі. Трохи недогледів і ніжки мокре жінки. От тобі ангіна, от тобі й температура.